Presoek Frantzian bete duten kondena Espainian ez kontutan hartzea erabaki du Espainiako auzitegi gorenak. 2014ko Europar batasuneko erabaki batetan oinarrituz, Kepa pikabea presoari buruzko erabakia zen, aste arteuntan auzitegi gorenak aztertu behartzuena, bainan erabakiak beste berrogoita marbat presoren gan ukanen duere eragina. Gaiak, orapilatxua da, abenduaren bostean sartu behar baitzen indarrean Espainian arau hori, bainan hauzitegi nazionaleko sekzioen arabera interpretatua tasiobat ala bestea hartzen baitzen kondutan. Honela Santiago Ospide eta Alberto Plazaola Libre geltu ziren abenduaren lauean, Frantziako presondegietan pasa urteak kondutan hartu ondoan. Bainan, Auzitegiko beste sekzioak kontrako erabaki hartu zuen Iñaki Bilbao eta Kepa Pikabea presoen kasuan. Erabakia Auzitegigurenaren esku zen eta Kepa Pikabearentzat Espainiako Auzitegigurenak erabaki du beraz, Frantziako estatuan bete urteak etzaizkiola kenduko Espainian duen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 E, bueno, nik izango eh, nuke ez dela erabaki juridikoa, politikoa baizik, eh, eta bereziki eh, hor eh, frantzian, estatuan eta Parisen gertatutakoak horretaz baliatuz ba, PP-ko gobernuak eh, bueno, ba, izugarrizko presioak egin ditu, inez ez bezala, eh, kasu honetan epaileak eta epaitegiak eta bastar guztik egin ditu presionatu, Eta emaitza oatera da, hau da, eseskoa. Zertan oinarritzen dira esezkoa emateko? Ba, begira, ezin dizut esan zertan oinarritzen den edo diren, zeren eta oa indikan e, gaur bertan, e, oa indala, denbora gutxi e, izan honen berri, eta oa gure abokatuak ez du jaso e hartutako erabakiaren e, dokumentazioa nolabideres esateko, eta ordun berak ez du aztertu, ez. Baina nik esan dizudan bezalaxe, hau erabaki politikoa da, ez da ez da juridikoa. Zeren gainera, esaten badute ez e, kontutan hartzea Frantzian pasatutako urteak guztiz kontra da Europako direktibak e, dionaren aurka doa era bat, da, zeren Europako direktibak esaten du, ba, Europako edozein estatuak Pasatutako urteak kontutan hartu berri dela, ezta mm -hmm. e, hau da kontutan edo mentzat geitu e, preso horren e, zigor betetzean eta Espainiak ez du hori egin eta kasu honetan horrela da. Mm -hmm. Badirudiirakurri dugunaren arabera bederatzi epailek bozkatu dutela alde eta sei kontra hori da? Hori da Hori da. Eta gertatzen da, ba, naiz eta errekurtsoa keparena izan, e, kepas izan honekin bi mila mairu garren urtean, e, gerostikan hauzitegi e, nazionalak ere iru, irutan ukatu zion, irutan errantzion ez ez, orai hauzitegi e, gorenak edo supremo delakoak ere esan dio eta orai gelditzen zaigun bidea, e, da konstituzionalera jotzea, e, Eta gero konstituzionaletik eh bueno, ba, Europa para dugu, Estrasburgora. Hau da, ni nuke hau dala, bueno, ba paradotrinaren e, antzekoa ezta, zenbaken finean hor ikusten da problema da hemen ere espainiko gobernuak abenduaren hiruan e, bueno jarri zuela martxan e, lege berri bat edo modifikatu aldatu egin zuen legea eta problema da erretroaktibitatearekin aplikatu nahi dutela orain lege hau ordun erretroaktibitatea hori izan justuki Estrasburgok E, Parot dutrinaren aurka egin zuen edo hartu zuen e, erabakia ezta. Erretu aktivitatea ezin dela aplikatu eta kasu honetan Espainiko gobernuak ere ba, erretu aktivitatearekin e, aplikatuko du. Gainera e, erabakionek eragina izan eragina izan dezake beste presoen ganere? Horri da, ba, zoritxarrez, e, ba, hori ez. Euskal preso politiko askoren izango du eragina, ez da, naiz eta keparen izan errekurtsua baino beste guztientzako horrela izango da, ez da. Eta are gehiago esango nuke. Hor daude, Santi Arrospide eta Alberto Plazaola, adibidez, bakalean daudenak, eta fiskalak errekurrituko du hauzitegi nazionalak hartutako erabakia, eta ene asko luzatuko, baino gerta daiteke, gerta daiteke Santiago Ospide eta Alberto Plazaola berriro kartzelara itzuli behar izana, eh? Mm -hmm. Osea, ez, ez da chantsetakoa, eta ez hori bakarrikan, baizik eta hor dago ere Rafakaride, Rafakaride diriauzitegi nazionalak onartu zion kontutan hartzea urteak eta oraindikan espetxean da, eta baliteke fiskalak ere errekurritzea, eta karide, rafakaridere ez ateratzea kaseratikan. Eta hola, bat beste preso guztiak, eskaera eginduten preso guztiek egura berberean aurkituko dira, mm -hmm. inori etzaio kontutan hartuko. Ba maite goizu eta mil esker, e, e, gure galderei gierantzuta gatik, eta beste bat arte. Zuei, zuei, eskerrik asko bai, agur.